Szervusztok, kedves hallgatók! A Meti Heter Podcast 320. beiktatási szorongásos adását halljátok, amit mi azt hittünk, hogy egy hete felvettünk, azért nem vettük fel ezen a héten. és aztán rájöttünk, hogy nem vettük fel, úgyhogy most felvesszük. Mindenkinek tiszta? Hát nem tudom. Nekem, Póli Ferenc Ferencnek mérsékelten tiszta, de elfelejtettünk a múlt tanadást adást felvenni? Hát úgy kicsi csúd, kis spétben vagyunk. Igen? Ha. Ajaj. De milyen szerencse, hogy most váratlanul leszünk bejutott, hogy Adást akarunk felvenni. Épp a legjobbkor. Ez még az utolsó olyan adásunk, ami nem egy nevezetes szám. Majd lesz jövő héten a 3-2-1-es adás lesz, és az olyan jól néz majd Ugyan ki. Jó visszaszámlálós adás. Igen, igen, igen. De ez még nem az ez a, ez a, az, az adás, aminek az elején én megkérdezlek téged kellett, hogy van neked ilyen iagurát, ina, nem, várjál, megkeresem ezt a szót a számban, hogy hol is inaugurációs szorongásom vagy? In, in, inaugurációs inaugurációs szorongásod, igen, ez. Hogy ezed van-e neked? Nem igazán. Azt azért jegyezzük meg mindenkedves később hallgatónak, hogy az utolsó napot ragadtuk meg, amikor még Donald Trump amerikai elnök. Mert holnap, az január 20-ának Delén elmondják neki. Meg inaugurálják. Igen, igen, igen, elmondják neki azt, ami az ő szava volt a nem is tudom, mely az Apprentice című valóság TV uh, ahol ő híressé vált, vagy ahol ő híres volt, mi szerint ki vagy rúgva. <gül> Jaj, de jó lesz, igen. És jön helyette Sleepy Joe. Sleepy Joe-nak van valami rendes magyar mém fordítása? Szerintem nem. Ezt eleve csak az ilyen, hogy hívják, a republikánusok használják, nem? De hogy is Sleepy Joe-t mindenki használja, hiszen Sleepy Joe iszonyatosan sleepy-nek látszik néha. Még most, hogy már ő lett az elnök, most már szentem akár cikizhetjük is. Megvárnám azt a száz napot, vagy a, legalább az azért a... Jó, jó. Írjon előtte egy-két cikket, mielőtt leszedjük róla a Rendben, ebben egyetértünk. A inauguráció szorongás, azt gondoltam, hogy ezt én találtam ki, ezt a kifejezést, de rákerestem, és tele van vele az internet. mint így nem láttam használni, ki pont ezt a ezt a kifejezést, de azt, hogy, hogy szorongás van a holnapi beiktatási ceremónia miatt az emberekben, a katonákban, a rendvédelmi szervekben olyat láttam egy csomót, mert hogy igen, holnap lesz az a nap, amikor megkoronázzák a milyen folyó van ott a Hudson jegén? Nem a Hudson, az New Yorkban van. Hiszen ott a Potomak van. A Potomak, a potomak jegén fogják akkor lovaggá koronázni Joe Biden Jr.-t. Én még egy dologra kíváncsi vagyok előtte. Ennek most adás előtt utána Google, de mondjuk pont egy is futtattam lehet ennyire rosszak a adataim. Mert hogy hosszan volt arról szó, hogy, hogy Trump kinek fog még megbocsátani, és az utolsó nap még betal egy csomó pardon tényleg, hogy még Judasnak is meg egyszer kegyelmezni. De az a szituáció, hogy itt a CNN, amit hát kormánypártisággal nagyon nehezen lehet megvádolni, az azt írja, hogy ha minden igaz, akkor nem, nem lesznek nagy és őrült elnöki kegyelmek, egy-két repper és fehér galéros bűnöző az belekerül a szórásba, de hogy ki van sámának, és hasonló ességes arcok állítólag nincsenek a listán. Én azt gyanítom egyébként, hogy ennek az lehet az oka, és hogyha így van, akkor nagyon ügyesek voltak a demokraták, hogy ugye belengedték ezt a következő impeachmentet, azaz a elnöki hatalomból való e, idő előtti visszahívást. Nem belengedték, kezdeményezték, egész pontosan ez történt a demokrata többségű kongresszus az ezt elindította, a szenátuson múlik, hogy ebből lesz-e valami, vagy nem, és e, szerintem az lehet Trump csapatának az elképzelés, hogyha most még húznak egy-két ilyen e, unortodoxot, akkor annyira felidegesítik a republikánusokat, hogy valami módon majd kiumbuldálják, hogy úgy véletlenül kicsit tulajdonképpen azért úgy megszavazódjon az az impeachment, ami persze már arra nincsen hatással, hogy nem töltheti ki a hivatali idejét Trump, mert kitöltheti, de ez utólag is érvényes, és hogyha utólag megint pícselik, akkor viszont soha többé semmilyen közhatalmi funkciót nem láthat el, tehát praktikusan nem indulhat négy év múlva az elnöki székért, meg úgy általában a képviselői helyekért, se. tehát akkor el kell tűnni a politika környékéről is. Úgyhogy szerintem azt mondta, hogy jó van fiúk, akkor vegyünk vissza egy kicsit, mert nem akarom, hogy még ebből is kiszoruljak. Hát és azért ne felejtsük el, hogy a, a, a demokraták sokkal ráérősebben játszák ezt a második impeachmentet, mint az elsőt, aminél most veszítek egyébként egy sört holnap ö, egyik kedves hallgatónkkal szembe, Ezzel azért együtt fogok élni. Mert abban fogadta, hogy ki a bársony székből? Igen, igen, igen, de a, a republikánusok beálltak Trump mögé, veszett fejszenei jelleggel. ugyanakkor meg... Hát szerintem nem a Trump mögé álltak be, hanem beálltak a demokraták ellen. De nehogy már még ez is bejöjjön nekik. És te szerintem cserébe szóltak Trumpnak, hogy viszont most nagyon kapja össze magát. Az a szép ebben a szituációban, hogy a republikánusok nagyjából bármit mondhatnak. Mert hogyha ha impiccelik Trumpot, akkor ők voltak azok a, az a párt, aki eddig hagyta az impicccel elnököt dúlni az amerikai demokráciában. Ha nem impiccelik, akkor voltak, ők voltak az a párt, aki megakadályozta a pucsista elnöknek a lemondatását. Azért mindezt spin egy ilyen szituációra vágyik egy kicsit. Hát igen. De valahol olvastam is, hogy a, hogy a republikánusoknak a fő-fő embere, aki ugye Mitch McConnell, ő is nagyon, tehát mindig is gyűlölte Trumpot, de elfogadta, hogy ez most a termék, így ezt lehet eladni, de hogy most már ő is kihúzódott mögüle. Hát tekint, hogy elvesztettek neki lényegében mindenféle politikai hatalmat. Igen. Úgy egy picit vacak. Na jól van, de hát most azért úgy néz ki, hogy nem lesz semmi, biztos lesznek tüntetések, de most már valószínűleg így másodszorra már nem hagyják elfoglalni a kapitóliumot, meg általában nem hagyják, hogy a tüntető igazságot kereső tömegek per fociúligának valami rosszat csinálhassanak, és csak úgy beügytetják a biden és nem is tudom, ilyenkor hogy van, a, vajon már összecsomagolt az elnök, Ha szóval elvitték a cuccait, már csak olyan pár tolla van ott az a irodában? Normális elnökoknél lesz szokott történni, azért Trumpnál ez nem biztos. Ugye nagyon nagyon sok jellemzően az amerikai mércével is balos ember várja azt, hogy a sikítozó Trumpot, a titkos szolgálat fogja kihúzni, mint egy orvoshoz macskát a fehérházból. <gül> De hát ez nem fog megtörténni, hiszen elmegy Floridába golfozni, nem? Igen, nem már a Legóból például már próbálják kitúrni a kedves szomszédok. Ó, még azon gondolkodtam, hogy jó, és holnap ő vajon, vagy mondjuk ma, mivel megy Floridába golfozni? A... Hát, az Air Force van meg a marine az még, még rendelkezésére Jár neki valamennyi utaztatás élete végéig, ha csak meg nem impícselik, mert akkor ezeket vissza lehet vonni, például a titkosszolgálati védelmet is. Azt is visszavonják tényleg? Oh. Lehet. Tehát erre lehetőségek vannak-e, nyugdíjaz az a ja, értem. Hát az mondjuk mindegy, de az, tehát például, hogyha nem lenne titkosszolgálati védelme, az azért durva lenne, kénytelen lenne élete bérelni magának egy komoly testőrcéget. Azért van, van ebben az impeachmentben még erő. Igen, az nagyon értem az, hogy miért várták meg azt, amíg minden létező helyen többségük van a demokratáknak. Új, tényleg, hogy milyen igazuk van, hát holnaptól, holnaptól? Tehát a, holnaptól van. a idény van. A szenátus is holnaptól a demokraták? Én azt hiszem, hát hiszen erről szólt a választás, nem. Hát de azt nem tudom, hogy mi a, a dátum, tehát hogy ugyanakkor van -e az új elnök, mint a, az új képviselők. Logikus lenne. Azt hiszem, igen, de ebben én sem vagyok biztos, Ke Figyelj, egyébként mindegy, mert ke gondolom megvárják úgy, igen, már mert, azt. Addig nyilván írják kézzel az impeachmentet et töltőtollal, és uh, amikor érdeklődnek a republikános kollégák, közben pakolják kis uh, ezért banános dobozokba a, a családi fényképeiket, azok, hogy mikor adjátok be, és akkor mondjuk sácsalni, és még 30 oldalon kell áthúzni a téket, és még egy csomó íj nincsen pont. <hállt> mondjuk azt hiszem, hogy van a folyamatban olyan része, amihez kétharmad kell, Szóval az, az az egy darab plusz szavazatuk az, az nem lesz elég ahhoz, hogy az, hogy az impeachment sikeres legyen. De na mindegy, nem is kell ezt laptolgatni. Ezzel kapcsolatban csak egy dolgot akartam veled megbeszélni, aztán az én titkos, nem is olyan titkos szándékom az egyébként az, hogy, hogy ezt a évi második, tehát a 2021 második metéhete hete használjak arra, hogy megbeszéljük, hogy mi történt a tekben 2020-ban, meg mi fog történni 2021-ben. De végül is ez egyébként történt 2020-ban, hogy amikor múltkor beszélgettünk, akkor volt arról szó, hogy hát azért úgy kezdenek tököt növeszteni a social platformok, de hát azért azt lehetett volna hamarabb, is majd jó két hétre letiltotta a Twitter Trumpot. Hát azóta már-már, szóval most már sokan inkább azt mondják, hogy, hogy itt már a szólás szabadság sérül, hiszen még a nem tudom, a Spotify is kitiltotta Trumpot, és minden létező social network ezt a gyorsan kitiltotta. A Spotify-os hülyeséget, ezt honnan vettétek az Isten szerelmére? Ezt, ezt ebben a pillanatban találtam ki. Mi van ilyen mém? Volt egy ilyen, napokig hallgattam, <gül> valamelyik állat nem értette azt, hogy a, a Shopify tiltotta ki, az <gül> elkereskedem e e platform, ahol nagy piros fejfedőt lehetett venni. És hogy mi, mi, mi van, kitűnt a T-Trumpot a Spotify is? Napokig ment körbe, Hú, az mindegy, nagyon felcsesett Hát figyelj, egyébként azt tudom mondani, hogy a, ha a kedves hallgatók megveszik a heti narancsot, akkor egy ördög ilyen képű valamint csillagon tehetséges fiatal újságíró munkáját meg fogják benne találni minden bizonyal, plusz én is írtam bele. Ú. És én pont ezt a szólásszabadságos dolgot szálaztam szét, hogy hát ez nagy hülyeség, na. Igen. Igen, ez nagy hülyeség. Szerintem még csak sok szót sem érdekel, mert nem szólásszabadság korlátozása van. Mindenki a, arra hivatkozott, hogy az azért, ugye mindenkinek a szabályzatában benne van, hogy nyíltan erőszakra bíztatni nem lehet. És itt az történt, amúgy nem tudom, hogy a cikketben mit írtál. Mond, mit írtál, tulajdonképpen nem akarom én kitalálni. Jó, akkor elmondom. Csak el. a szerencs, hogy itt a szerző. Elmondom, lőjük el a puskaport, Bocs Gábor, hogy hogy a szólásszabadság az alapvetően köztérről szól. Tehát, hogyha te kimész a, nem tudom én, hősök terére, és hangosan elkezdett skandálni azt, hogy Orbán Viktor egy pocok, akkor azért téged nem vihet el a rendőr, Ö, ellenben Orbán Viktor, hogyha ezt magára néz terhelőnek érzi, akkor még beperelhet polgári peres úton, mert megsértetted uh -huh. a nem tudom én, jó hírét. Nem, mintha hogy a pockokkal baj, nem pockok? Várjonyosak. Viszont, hogyha te elmész a, nem tudom én, a szimbólétterembe, ami, nem tudom, bezárte, és ott kezd el üvöltözni, hogy Orbán Viktor egy pocok, akkor 3,5 percen belül ki fognak pofozni onnan, mert nem magánterületen csinálod ezt, és a szimból az mondhatja azt, hogy nálunk nem illik üvöltözni, még pocokról sem, nem, hogy másról. És, Jó. és ilyen szempontból se a Twitter, se a Facebook, hát illetve az interneten leginkább se semmi, az, az nem szemít köztérnek. Annak tűnnek, ez a nagy csapdája a dolognak, de ezek cégeknek a felültei amit te valamilyen szerződés értelmében, ez amit soha senki nem szokott elolvasni a felhasználási feltételek, meg hasonlók, ezeket betartva használhatsz. Ahol valószínűleg benne van, azt mondja, hogy nem üvöltözzük azt, hogy pacok. Ez azért igazán, az én szövegem szokott lenni. Tehát itt most van egyfajta szerepcsere, mert azért a másik oldal, akit jelenleg szokták képviselni, azt mondja, hogy, hogy oké, okay, de ezek, hogy mondjam, a, a Facebook elvesztette magán terület jellegét azzal, hogy két és fél milliárd ember használja, és választásokat tud nyerni, meg ilyesmi, vagy legalábbis nem lenne szabad úgy tekinteni, hogy, hogy ő csak egy ilyen magán hely, mert ahhoz túl nagy lett. Nem teljesen én azt szoktam rajtuk hogy hogyha ezeket a, ezeket a szabályokat megakadták és velük, velünk, akkor ezeket tartassák be következetesen. Hát igen, igen, és ez volt a másik ilyen kontextus, hogy na jó, de azért az elmúlt időszakban nem mindenkivel tartották, ezt be, vagy tartották be ezt ilyen rigorózusan, mint most pont Trump elnökkel. Azt gondolom, hogy ha esetleg valaki azt gondolná azt sejteni, hogy egyfajta bosszú azért van ebben a történetben, akkor én azt mondanám, hogy hát ebbe van. De nagyon csodálatos, nagyszerű lehetőség nyílt. Tehát ak a labdát dobott fel Trump, amekkorát csak fel lehetett dobni, és akkor valahogy nagy nehezen végre lecsapta azt a Facebook meg a Twitter, és akkor gyorsan a többiek is oda, odaálltak, és mindenki elkezdte lecsapdosni. És nyilván négy éves bosszújuk, vagy haragjuk dühük zúdult rá ebben a egyébként jogilag teljesen lefedett mozdulatban Trump elnökre. Én abban nem vagyok biztos, hogy ez bosszú lenne. Ö, sokkal cinikusabb válaszom van, vagy magyarázatom van erre, hogy eddig Trump szállította azokat a, azokat a szemeket, azt az interakció mennyiséget, azt a kattintást, ami azért nem jött rosszul egyik platformnak sem. Plusz ő volt az amerikai Egyesült Államok elnöké, akikbe veszélyes dolog bele, belekötni. Ez senki nem akarja, hogy F16-osok repüljenek el a céges főhadi szállás feletti ilyet nem lehet csinálni. De hogy egy, Amerika, egy dühös amerikai elnök kellemetlen ellenfél tud lenni. Most viszont egyrészt volt egy ilyen erős népharag, hogy Hát a kapitóliumot talán se kéne elfoglalni, mondják viszonylag nagyon sokan Amerikában. Trump kezéből kicsavarták a fegyvert, hiszen már nem ő az elnök, és most le lehet még akad, aratni valamennyi politikai hasznot azáltal, hogy kidobják a francba. É, igen, minden szavad arany, sőt gyémánt. És tudom, ez a szokásos Ferences érvelés, nézzük meg, hogy mitől fog nőni a részvényérték. És hát valószínűleg igen, ez is belejátszik, hogy, hogy valószínűleg most tehát a közelően kutatások azt mutathatták, hogy most már egy kicsit többet hoz az, hogyha keménykednek Trumpon, mint az, hogyha nem. Ugyanakkor azt gondolom, hogy az összes nagy tárgyalóban mindenki így, hát hogy mondjam, somolygott a bajusza alá. Miközben komolyan igyekezett nézni, és azt mondta, hogy sajnos, igazán sajnálom, hogy megsértette az elnök úr közösségi szabályzatunkat, de hát ez történt. Nem tudok mit tenni, meg van kötve a kezem. Hát kénytelenek vagyunk kitiltani, mondta, és közben pukkadozott a röhögéstől. Igen, igen, igen, igen, igen. igen. Tehát azért ez jól eset, és ez azért tovább pörgött, azt én csak most vettem észre, hogy ugye volt egy olyan következő lépés, hogy a, hogy a Twitter ellenében megalkotott jobboldali Twitter, a Parler, az, azt ugye lehetett tudni, hogy először az Apple jelentette hogy az App Storeból kikerül, aztán a Google és hogy a Play Storeból kiveszik, mert hogy ott is mindenki rosszalkodik, de azt most vettem észre, hogy aztán pár nappal később a, az Amazon Web Services is e, lekapcsolta azokat a szervereket, amik kiszolgálták a parlert, mondván, hogy hát e, nem, tehát oké, okay, hogy e, hogy máshol is vannak e, emberek, akik rosszaságokat mondanak, de a Facebooknál legalább van 30 ezer munkás ember, akinek az a dolga, hogy ezeket próbálják írtani, a parlárnál meg nincs ilyen. De ezen nem is próbálkoznak, úgyhogy bocs. Hazudnék, ha azt mond, nem mondanám, hogy uh, erről nem picseltem egy másik ilyen tech plus politika cikket már a héten, mert uh -huh. ugye ez a történet egyébként eljátszották több alkalommal. Tehát a, a parler az a nagyon szép, nagyon jó tankönyvi példa, de mondjuk a mi hirtelen szembe jutott, és amit bele is írtam ebbe a kis levélbe, hogy srácok erről annyira írnék nektek. Az az volt, hogy mondjuk a, a legális parihuana piacot uh, Amerikában uh, Erősen visszavetette az, hogy nem szívesen szerződnek ezekkel a cégekkel, fizetési szolgáltatók, mert hát mégiscsak ö, olyan polisziék vannak, hogy drogbizniszt azt nem finanszíroznak, akkor sem hogyha a legális. Uh -huh. És erősen korlátozza az embernek az üzleti lehetőségét, ha nem tud bankárt elfogadni és internetes fizetést elfogadni. Érdekes történet ez. Én azért azoknak a táborát gyarapítom, akik nem rettegnek a szólásszabadság ilyetén való megnyírbálásától. Sokkal inkább látok ebben egy egyébként jogilag is teljesen alátámasztott, szerintem még elkölcsileg is tökre védhető döntéssorozatot, ami nem védhető, hogy korábban ugyanezt miért nem tették meg másoknál, akik, akik szintén megérdemelték volna, de hát gondolom azért az úgy van, hogy a rohingyáknak a problémája azok egy kicsit messzebb vannak, mint a kapitolium. Szóval és ezt egyébként komolyan egy faktornak gondolom, tehát hogy amikor a, a mi kertünkben e, esznek meg a farkasok tyúkokat, akkor hirtelen sokkal kevésbé szeretem a farkasokat, mint hogyha azt olvasom, hogy Indiában a farkasok már megeszik a tyúkokat. Igen, ez abszolút így van. Ez amúgy bát maga a rendszernek a cinizmusa, mert közben pedig globális szolgáltatásokat üzemeltetnek. Hát ugyanakkor azért kicsit ez az emberi arca is szerintem, de igen, igen, igazad van, nem, tehát nem lenne, nem helyes, hogyha egy globális szolgáltatásnak emberi gyengeségei vannak, csak ugyanakkor meg azt gondolom, hogy a nagy cégek is tudnak úgy működni, mint, mint egy gyarló ember, vagy élőlény. Értem, amit mondasz. Valahol egyet is értek veled, de a Facebook azért az túl nagy, hogy ezt elfogadjam. Nem, elfogadni, nem lehet. Én is azt mondom, vagy ugyanazt mondjuk, hogy én csak azt állítom, hogy ez a gyakorlatban így van valahogy. Tehát olyan, mint a Coca-Cola az New Yorktól keletre hagyná, hogy belevizeljenek a kólába. Igen. Ez olyan. <gül> jó, jó, tehát nem, nem védeni akarom őket. Én azért örülök, hogy ez a lépés meglépetett, és azt is gondolom, hogy ennek azért lesznek hatásai a jövőre nézvést is. Tehát mostantól kezdve viszont tényleg nagyon sokan fogják számon kérni ezeken a szolgáltatásokon, hogyha, hogyha ezek után most megint olyan részrehajlóan, vagy nagyon a távolba révedő módon fogják semmibe venni másoknak a nagyon hasonló problémáit. Azt nézted egyébként, hogy az EU-s politikusok egy emberként horgattak fel, hogy csak úgy letiltották ezt a szegény amerikai elnököt, és kezdtek el arra beszélni, hogy a technológiai cégeket szabályozni kell. Igen, hát... Na, utána néztem, hogy mi tényleg. az a kettő törvény, ami, ami itt a megoldást jelenti. Ez egy DSA meg DMA, digitális szolgáltatások törvény és digitális piac törvény. Media? Nem, piac market. Mhm. Uh -huh. Van valamilyen ilyen hivatalos fordítás is a dolognak. decemberbe már beadták tárgyalásra, tehát innentől kezdve a legoptimistább jóslat szerint két év alatt hatályba léphet. Jó, arra még váratunk. Amikor ezt így megnéztem, hogy Merkel anyánk azt mondja, hogy hát de szabályozni kell, már van is egy remek tervünk, és hozzáraktam azt a 48 hónapot, akkor így... Van az a pillanat, amikor az ember azt hát röhög ver hogy jó, oké, okay, megvan, hogy mi a, a kommunikációs vonal, de azért ez nagyon műjén veszik ki magát. Hát gondolom nehéz azért, tehát nem, nem nagyon láttunk ilyen két hét alatt összeütött EU-s szabályozásokat, más témában sem. Azt valószínűleg nehéz végigvinni. Nem, ez, ez nagy loma dögön. Ez készül egy ideje, csak ha most megragadták a lehetőséget, hogy el, el, elmondják mindennek a, a nagy tech cégeket, és utána bevillantják azt, hogy a... A szabályozás lehetőségeivel már foglalkoznak a kollégáink cigi szünetben. Az azért bűveszik ki magát. Igen. Ez még mindig jobb, mint amikor a határidő letelt előtt másfél perccel egy vadászati miniszter gyorsan beküldi a gyógyászati segédeszközök szabályozására vonatkozó legújabb magyar törvényt, és másnap elfogadja egy takarítani aki koránkelt, és ezért csak jó volt az ülésteremben, ahogy az Magyarországon <gül> működik, de szóval az EU az nem egy gyorsanatna. Jó, szó szóval ez pedig történt a techvilágban 2020-ban, de ennél szerintem sokkal fontosabb, hogy neked is, meg nekem is lett okos óránk 2020-ban. nekem kettő és Úgy néztem ki a végén, mint egy or orosz tiszt. És mind a kettőt hordtad is, vagy csak, vagy ez egy csere volt? Ez egy csere volt. Uh, Először jött a Fitbit, Huawei. Fitbit, Fitbit Verza uh, lány volt ami egy nap úgy döntött, hogy semmilyen módon nem, fog hallandó, nem lesz hajlandó kommunikálni se a telefonommal, amin szoftvert lehetett volna rajta frissíteni, hogy visszajön a normálisba. És hát, hogy is mondjam, a kevésbé vagy a szabadnapos mérnök írták meg hozzá a Factory Reset USB-n keresztül című funkciót, tehát valójában az sem működött. És utána... Jézusom, eleve USB-n keresztül Factory Reset elni, nagyon ijesztő gondolat. Nem sokkal ez több, mint abba belegondolni, hogy ezt úgy lehet frissíteni egyébként az eszközt, hogy a telefonod letölti a operációs rendszerét, majd Bluetooth-on átsugározza bele, majd az a rém primitív fard, ami az órában van, ezt feltelepíti magára, és ha bárhol megakad ez a folyamat, akkor elővetted a szekhúzó kalapácsot megszerelni a cucot. Na igen, és aztán ez, ezután viszont. Ezután kipróbáltam, jött a hogy milyen az. A ami, után jött a Vittings egyébként de előtte kipróbáltam, hogy milyen az Amazon garanciális termék visszaküldés című története. Tök gördülékeny volt, ha attól eltekintünk, hogy az a fajta ilyen feladós, cetlis, futárcéges bánat, amit ők küldenek a nyomtás kiragazz a dobozra és ad le a legközelebbi, azt hiszem, GLS, vagy nem GLS, mi az a másik, hanem a német. Mindegy. Mindegy futárponton. Na az a futárpont az, az amúgy sincsen, plusz a koronalat még annyira sem. De a végén megérkezett hmm. valahogyan. Uh -huh. És nem vettem egy vitingzet, ami negyed annyit tud, viszont uh, nem akar. Ugye ez a mutatós, uh -huh. mutatós cucca, uh -huh. már mármint a fizikai mutatós. Igen. Uh, és van egy kis ablakocska ilyen kerek és ott mutat dolgokat? Igen, ha koronát megnyomod, akkor ott lehet váltani négy-öt különböző képen, jött uh, pulzus, lépés, uh -huh. ébresztő, kibekapcsolás. Uh -huh. És az idő, hogyha nem tudnád leolvasni a mutatót, mert uh, zéggenerációs vagy. <laughs> és hogy ez meg tök jó. Tehát, hogy ez... Ez olyan emberi technológia, működőbre írt, csinálták, meg lehetne bele egymillió dolgot szerelni még, amitől jobb lenne, de az, hogy nem kell azzal törődni, hogy én ezt üzemeltessem, az egy akkora megnyugvás. Figyelj csak, én emlékszem rá, hogy ez az egész okos sora a dolognál úgy kezdődött, hogy többet akartál mozogni, és még vettél futópadot is, meg minden. Lette ebből valami? A rendszeressége nem az igazi még a dolognak. Sokkal... Mennyire nem az igazi. Tehát a negyed te egy alkalom az nem tekinthető alkalomnak. Nem, egyébként is ebben a, ebben a Fitbit az jobb. A Fitbitben a basszogató program az, az, az, az nagydíjas lehetne. Hogyha a Fitbit órák működnének, akkor az lenne a tökéletes dolog. így hogy nem működnek, így azért egy kicsit rosszabb. De egyébként mozgat. Tehát többet mozgat. Aha, szóval, hogy azért, hogy azért valamelyest betöltötte az eredeti neki szánt funkciót. Igen, igen, igen. Úri huncutsága múl. Tehát az a, az a vége amit mindennek, hogy az embernek magát kell elszánnia, nem fogja megoldani neki az óra az összes problémáját. Valami, valami kis motivációs pluszt ad. Uh -huh. Érdekes módon, ugye nekem is lett egy uh, okos órám, egy Xiaomi Amazfit GTS nevű, a, még az évelején elején, a legelején, tehát egy, egy éve pont. Mert hogy az előző Pebble az már annyira beteg volt, hogy muszáj volt helyette valamit, és mivel én meg ezt nem sportórának használtam soha, hanem arra a célra, hogy a karomon rezegjen, hogyha hívásom vagy üzenetem érkezik, gondoltam, erre biztos lehet jobb eszközt is találni. És hát ez egy tudom, én, sokkal drágább, bár még mindig nem egy nagyon drágának számít okos óra. És képzelt kelt, én ezt úgy utálom, ezt az órát, mint a fene. A, az igaz, hogy most, hogy idén elkezdtem minden nap mozogni, és ehhez egyébként tök jól lehet használni az órát, és ebben végre valamiféle hát ilyen funkciót, vagy ilyen hasznosnak vélhető funkciókat mutat fel, nem sokat, csak, csak úgy adatokat szolgáltat arról, hogy mennyit gyalogoltam mondjuk reggel, hány lépést, hány métert, mennyire mm. gyorsan, hogy vert közben a szívem, meg ilyenek, de, hogy, de ezen kívül minden tud, de minden csak úgy kétharmadik legjobb esetben, és azt egy ilyen hülye, jó álljal eleve mindegy, tehát, tehát ez 30 év alatti embereknek szánják, akik ennél idősebbek, és teszem azt olvasó szenvegesek, azoknak ez teljesen nem alkalmas semmire, mert az egy egyes olvasó szemveget fordó ember az már nem tudja leolvasni, hogy mi van ráírva. Tehát így az. Tehát, csak a, tehát azt lehet csinálni, hogy azokban a szituációban, amikor egyébként ez jó-jaj, ne közben, meg sportolás közben, milyenek, na akkor előkeresed a szemüvegedet, fölveszed és megtekinted, hogy mi van az órára írva. Nem, ezt nem teszed. Gondoltál már arra, hogy esetleg futás közben is közben a nyakadba akasztasz egy ilyen Sherlock holmes nagyítót? Komolyan gondoltam erre egyébként. Szerintem lehet kapni olyan kücsüt, amit így ráteszel a órának a számlapjára, és azt nagyítva mutatja. De hogy ugye lehetne ennél egyszerűbb is, hiszen van az a csodálatos tulajdonsága neki, hogy egy pixelekből álló kijelzőt hajt, meg ez a szerkezet, tehát tulajdonképpen be lehetne rajta állítani a nagyobb betűk funkciót is, de nem lehet. Természetesen. Tehát mi sok mindent beleálltunk, ez speciál nem lehet. Szóval, hogy nekem pont hogy ez a, ez a mozgás, a mozgás elkezdése hozott egy kicsi ilyen, hmm, jó, erre mondjuk, hogy nem olyan szörnyű, van benne GPS, tehát önmagától követi a, az embernek az ilyen távokat, legyőzös sportjait, de nem, nem tudom, nem szeretem. Tök kínai, tök átgondolatlan, tök felemás, nem jó. Na Az enyémből az összes ilyen csinkilingi hiányzik, mint GPS, viszont ezt teszi azt lehetővé, hogy úgy működjön, mint, mint egy óra. Tehát, hogy feltöltöd egyszer és utána egy hónap múlva ránézel, hogy van-e még benne töltés, vagy lassan meg kell keresni azt a drótot, ami és ezt értem, de ez a része engem nem érdekel. Tehát főleg így, hogy mondjuk ezt is hetente egyszer kell csak tölteni, és mondjuk egy óra alatt feltöltődik, úgyhogy ez, ez engem nem zavar különösebben, és nekem az óra része az pont, nem azt mondom, hogy nem kell, mert ezt szoktam használni óraként, Tehát rá szoktam nézni, mm. hogy mennyi az idő. De ez a legkönnyebben pótolható funkciója, a, a Notification Center funkció az sokkal inkább. Na de mindegy, szóval nem vált be igazán, de csak azért akartam előhozni, mert 2020-hoz csak arról szólt, hogy. vagy hát nekem azt hiszem ez volt a. nem, ez volt a legerősebb kutyuvásárlásom, de talán ez volt a, leg, a legolyanabb, ami. Nem, semmilyen, nem tudom. Ez egy kutyuvásárlás volt 2020-ban. Volt még egy kütyű, amit vettem. És te? Azt akartam mondani, a Notification Center az, az nekem egy ilyen nem létező dolog. Tehát ez a törekszem arra, hogy minden ilyen szírszart kikapcsolják, és ne akarjanak pingelni, hogy már ismét fontosnak tartja magát az elektromos művek, hogy kiállítottak nekem egy számlát, amit majd 15 nap múlva kell befizetni. Jó, hát ezeket én sem engedem természetesen a karomra, de azokat a chat csatornákat, ahol valami fontos szokott történni, mit tudom én, munka, meg gyorsan kell válasz a fejlesztőnek, meg ilyesmi, akkor az, azt jó, hogyha látom, a gyerekek üzennek valamit messengeren, az is jó, hogyha látom, szóval ilyesmikre azért Szerintem jó, én, ezt én is nagyon megválogatom, hogy mi üzenhet, és mi nem üzenhet. Na, ha azt lehetne egyébként, hogy egyes programokból csak egyes embereket, vagy csak egyes csatornákat engedek ki. Igen, azt nem lehet sajnos. De tekintve, hogy platformgazdaságban élünk, és, és senki nem arra hajt, hogy, hogy együttműködő, és, és nyitott dolgokat hozzan létre, ebben nem nagyon hiszek, hogy ez létezik. Hát nem. Na jó, és volt-e még valami nagy 2020-as beszerzésed? Jaj, annyira törött, hogy miről van szó. Ó, igen. <gül> igen, vettem egy majdnem teljesen új autót, ami, hogyha gyermek lenne, akkor felsőbb. Nem felsőbb, mert 10 tizen... Aha, igen, lassan. 2008-as Civiket, aminek a. A kedvére mondjuk egy Honda szélkészlet. Igen, igen, igen, igen. Délután itt azzal töltöttem az időt, hogy megpróbáltam kideríteni azt, hogy a Mazda-nak van ez a nagyon jól hangzó. Ö elmondta, hogy a ló és a lovas egysége a szamurai eszadban Jinba Ittai. És hogy ez a, ez a mazda a filozófiája, és hogy mi a honda filozófiája volt-e valami. És itt beleszem abba a lyukba, hogy elkezdtem Soichiro honda aki olvasni, hát aki azt mondta, hogy az embernek le kell mondani a vezérigazgatóságra, hogyha már nem tud elég szakét inni és eleget szexelni. <gül> ez is egy nagyon jó filozófia. Igen, mondott egyébként, jogot, hogy minden verseny indulni kell egy Honda-nak, de azért ez a szexes dolog, ez jobban beakadt neki, arra többet beszélt. <gül> <gül> és ez alatt a nem olyan sok hónap alatt talán három hónapja van meg a Honda? Valahogy úgy. Aha. Ez zajlik a belakása a dolognak. Tehát, Aha. Hogy, ö, már megjavítottam azt a típus hibát, amikor a rádió ö, hajlamos túlmelegedni, ami három darab ö, apró ellenárásnak a cseréjével és egy ütőborda felszerelésével gyógyítható. Uh, ugyanekkor kihoztam, kiho hát van egy sárca, ki szerel, kihozattam egy uh, AUX kimenetet, onnantól kezdve van bluetooth meg minden bánatom. Tehát lehet rajta podcastot hallgatni ember módjára. Uh, töltöttem egy rövidebb időt a tökéletes mobilos, uh, mobiltartó megkeresésével, amit végül megtaláltam, ez a legeslegegyszerűbb usams uh, típusú. Bepattintod a szellőző nyílásba, és rápattintod a telefont típusú. Az összes többi az vagy nyikorok, vagy nyöszörög, vagy leesik kanyarban, vagy, vagy mindezt csinálja egyszerre és felváltva. És ma délután megjött, ja, raktam rá nagyon fontos tuningalkat részeket, úgyis, mint Kínában rendelt uh, narancssárga színű kerékcsavarfedő fedő cuccat, oh. ami nagyon jó, mert hogyha mozog a kerék, akkor összeáll egy körre, vagy kört ír le a zé, viccesen néz ki. Egy, mm -hmm. egy dollárta a hülyének is megért, igen, így termeljük a szemetet, én is tiszta vagyok benne, vele, uh, Géte tumberg otthon sír, amikor én erről beszélek. Nagyon szórakozó volt, de nem mind a pattintat nem tudani minden húzat rá. Ö, és rájöttem arra, hogy. hogy vannak a világnak nagy megoldatlan problémái. Ilyen például az, hogy a csomagtartó minden mindig elgurul. És Erre elkezdtem megoldást keresni, találtam egy fél megoldást, az ma jött meg. És jártam bent a postánban nyilván a 2020 hogy a posta az nem hoz ki csomagokat, meg dolgokat, meg leveleket, meg lasem semmit. És hogy a kárpitra feltapasztasz egy. Tépőzáras szírszart, amihez hozzá van varva egy gumis szírszar, és a gumi alá befeszített azokat a dolgokat, amik addig gurigáztak. Nem a világ legnagyobb találmánya, régen erre volt a gumipók, amíg volt tovább beakasztani, de ő basszus hirtelen egyszer csak rendezettével válik a tér. Úgyhogy ilyenek, illetve rájöttem arra, hogy van, van csomagtér rendező nevű nevű ezek különböző összeállítható táskák, amikből mindegyik úgy néz ki, mintha hogyha, hogyha már Kínából is kiszervezték van a gyártásokat, valami sokkal harmadik világabba, és ahhoz képest zsákák, hogy mennyire csúnyák egyszerre. Egy pillanatra felködlött bennem, hogyha a csomagtérrendezőnél nem úgy folytatott, hogy eszköz, hanem hogy ember, tehát ez egy szakértelem, akkor azért úgy elgondolnám, hogy az milyen csodálatos lenne, az autócsomagtartók már így És akkor így elmondaná, hogy mit hova -ja. tegyük a kis készüléket és az emelőt, hogy rejtsük el. Csomagtér csomagtérinfluencer nagyon jó egyébként. Egy influencer. Na, és tűz... Nem létezik, hogy nincs. A tűzoltókészüléket még nem sikerült úgy rögzíteni, hogy ne guruljon el, úgyhogy egyelőre egy régi táskába beraktam másik három hülyeséggel együtt, és azzal együtt nem gurul viszont. Értem. Tűz esetén mindig csak le kell állni az utat, útpatkára, kiszállni, kinyitni a csomagtartót, és a táskából kigúberálni a tűzoltókészüléket. Egészen pontosan így néz ki. Hát van a másik a rally autó, amikor a, a jobb egyiknek a ülése elé alá van az a körbefutkosod kétszer az ajtót, míg megkeresed rajta, hogy hol lehet kinyitni, és akkor onnan feszegeted ki. Lássuk <gül> be, ez sem működne. Na jó van, szóval neked lett új autód, mind a lett új órája, mi volt még valami nagy, nekem lett MacBook pro de egy öreg, egy hat éves, vagy most már hat éves, tehát én egy használt MacBook Pro-t vettem, ez egy nagyon jó döntés volt, ezt imádom, viszont az lenyűgöző, hogy egy hat éves laptop az Tökéletes, jehetes használati nyújt. Pont a héten olvastam erről a, a nem tudom még magazin, valamilyen hülye neve van. Ilyen nagyon zöld, nagyon környezetbarát, nagyon, nagyon lótek magazin. Ott egyébként thinkpad a csávó. Uh -huh. De azért, mert az Apple egyszer 15 éve fel, felháborítatta valamin, és azóta nem hajlandó megnézni sem a termékeiket. Mindenesetre azt magyarázta, hogy, hogy nem kell folyamatosan laptopokat vásárolni. Ő is milyen jól áll van ezzel, amin kizállógi internetzik és ír. Nem értettem minden pontjával egyet annak, amit ott írt, de hát arról az emberről beszélünk, kinek a weblapja csak a bizonyos napszakok, napszakokban elérhető, amikor a napelem feltöltötte a szervert. Mm. Mm -hmm. Értem. Mindegy. <gül> Mindegy, hogy erről mit gondolok. A használt megbukról csupa jókat gondolok, úgyhogy ezúton is köszönöm Csabának, hogy a saját podcastjában ezt az ötletet elém varázsolta, és így én rájöttem, hogy tényleg abból nem kell újat venni feltétlenül. És nagyon-nagyon szeretem, és amióta rajta van a legújabb Mac OS, a Big Sur, Sir, Istenem, sose fogom tudni kimondani Big Sur, a nagyszőr. Azóta még sokkal jobban imádom. Ezt már megbeszéltük nem olyan régen valamelyik adásban, de azóta is folyamatosan az az élményem, hogy egy ilyen egészen nüanszokból építkező ránc felvarrás, ami Csinált, egy, behozott egy új dizájn de ezt eléggé folytonosan tette a régi után, és úgy sok minden más nem változtatott. Változtatott valamit, de azok leginkább ilyen a motorháztető alatti változtatások. Szóval, hogy ez, a, ez az alapvetően dizájn változtatás, ez elképesztő, hogy milyen, milyen erő erővel bír, és hogy milyen végtelen sugár az egy ilyen egy ilyen konzisztens és friss és, e, sokat gyára is ránézni szórakoztató feelinget. Beszarás tényleg, nagyon nagyon, nagyon oda vagyok, nagyon tetszik. E, pusztán az, hogy más, meg hogy modern, meg hogy valahogy mégis otthonos, nagyon bírom. Hát egyrészt ez egy nagyon Apple, Apple megoldás ez a lassan csiszolva a változtatás. Más kérdés, ezt mindig úgy szokták eladni aztán a színpadon, mintha feltalálták volna a hideg és meleg vizet egyszerre. Helye mindig így, de ez már, ez már rólam lepereg. Ö, és egy, egyébként azóta már mindenki más is így adja el. Tehát most már akárki tart kino speech-et, az mindig elmondja, hogy a világon a leg valamibb valami. Másrészt, hogy tudja, utána néztem neked, hogy a Bixor az mitől Bixor, és ö, hát ide a spanyol. Ez egy földrajzi hely, nem? Természetesen, na de azon belül. Ide a spanyolok no. érkeztek meg először, akik jól szét is néztek a környéken, és Monterrey, a Monterrey öböltől délre volt egy nagy terület, amit nem nagyon néztek át, ott így van valami minden bizonyal, ez a mai Big Sur egyébként, amit úgy írtak le, hogy El Pai Grande del Sur, azaz a Nagy Föld délre. Ez rövidült mm -hmm. le El Sur Grandéra, mint déli nagy cucc, és innen örökli tovább mindenki ezt a rohadt szörnevet, amit Delet jelent igazából. Uh -huh. Értem. El tudom képzelni, hogy a tőzsgyökeres amerikaiak ki tudják mondani ezt, vagy nem tudom, ők sokat hallják, és ezért, ahogy én is ki tudom mondani, hogy Nyéklatháza, amit minden bizonyal egy csomó európai társam nem tudna kimondani. Tehát tulajdonképpen nem ciki, ide. Én nem tudom, nem, nem, valahogy nem áll a számra a big szőr, de most már most, most ebben a pillanatban a hallgatók tanulni lehettek annak, ahogy rögzült bennem az, hogy a szőr, azt kell mondani, hogy szőr, és így fogom mostantól hívni ezt az új operációs rendszert, vagy esetleg a 10.14-es. Még esetleg ezzel, ezzel gondolkodhatok, hogy a verziószámot használtam, de az hülyeség lenne, mert ez a 11.1-es MacOS változat, úgyhogy nem mondjak 10.14-est, majd erre figyelmeztes hát, kell. Hát, aktuális, hogy valami mi. Aha, a legfrissebb. Gondolkodtam minket, hogy kicsit röhögjünk-e még az amerikaiakon, illetve a spanyol hódítókon először is, hogy egynyire igénytelen megoldást választottak a környék elnevezésére. Aztán eszembe jutott, hogy abban az országban élünk, ahol az Alföldet Alföldnek hívják. <gül> Úgyhogy hát senkinek nincsen semmi a másik szemére vetnie. Nem, nem nagyon van. Yes sir, I can boogie. Na, no, hát ez volt a mi személyes tech, nem is tudom mink. Nekem nem, nekem azon gondolkodtam, hogy volt -e valamilyen nagy szoftverélményem, és volt a kisebb szoftverélményeim, de azért pff, hát semmi különös. Mondjuk a, leg, a legnagyobb tett, amit el tudok mondani, hogy a a Photoshopot leváltottam egy teljesen jogtiszta Affinity fotóra, ami egy ilyen ismeretlen, vagy hát gondolom én, hogy a többség számára ismeretlen mekeskörökben, talán egy kicsit ismertebb fénykép pontosan a, azt hiszem a század része az ára a Photoshop-ének, és pont ugyanarra lehet használni. Nyilván azon a szinten, ahogy én photoshop tehát nem tudom, hogy egy profi fotósnak is használható lehet, -e, bár talán egyébként igen, de az biztos, hogy sokkal olcsóbb. Tehát ez, ez volt a legnagyobb achievementem. em Az nekem már 2021, de a múltkor jött a Google telefigyelmeztetés, hogy mivel merek egyszerre európai lenni és számítógépet használni, ezért most nyilatkozzam a abban a kérdésben, hogy igen, ők továbbra is elolvashatják minden levelemet, vagy én a szemétláda öntudatos európaiak közé tartozom, és nem szeretném ezt. Gondoltam, hogy akkor erősítsük meg számukra, hogy ez egy létező pozíció, hogy nem szeretném. Még hogyha azzal is jeszgettek, hogy akkor az összes sokos funkciót kiveszik a Gmailből, magyarul nem fogja odaírni nekem a levelek alá a javasolt soros angol válaszokat, amiket sem szoktam lekattintani bónuszként az automata címkézési lehetőséget is kivették a Gmailből, ami, ami egy olyan cucc volt, amivel megtanultam már együtt és de sosem szerettem. Igazán annyira nem volt zavaró, hogy, hogy erőségezéseim legyenek vele kapcsolatban, én nem gyűlöltem, hanem hogy ilyen rossz, mint hogy minden reggel valaki nem tudom én pocakon vágna egy pontjal. Nem egy jó dolog, de hozzá <gül> lehet szokni. Várjál, ez az automata címkézési lehetőség az, amikor eldönti, hogy ez közösségi, vagy vásárlós, vagy update, vagy ilyesmi. Igen, és vagy elkezdett tanítgatni hosszasan, vagy megszokod azt, hogy az emás számla a szerint a közösségi, és beletörődsz ebbe. De hát ezt én a funkció megjelenésének a napján kapcsoltam ki, és azóta is mindig első dolgom, ha valahogy e kezdek használni, ezt kikapcsoljam. Ne, ne, ezt használtad? Nem, ez, ez félig be volt tanítva, tehát többé-kevésbé jó helyen érkeztek meg a dolgok és csak havonta egyszer néztem át a spam-et, hogy hát valamit elsorolt. Uh -huh. Most nem, hogy kikapcsoltam, most úgy gondoltam, hogy nem fogok imádkozni a Google-hoz, hogy adja vissza, meg lemondani jogaimról, meg megtagadni a hazámat, meg nem tudom én. Hanem akkor mostantól kezdve így élünk, ugye nézzük meg azt, hogy milyen, milyen így létezni Gmail-ben, hogy egyetlen egy levélablakunk van, amiben az összes minden megjön, plusz a címkék. És arra jöttem hogy jön egy csomó szemét. Úgyhogy már, <gül> már három vagy négy napja folyamatosan nyomom az összes ilyen szaron a, a leiratkozás gombokat, és egyre kevesebb jön. Többek. Csodálatos ez a technika. Többek között az effinity a hírlevelét is, amit ha kell, ha nem kiküldtek, nem tudom, hetente. Ha fejlesztettek valamit, ha nem, ha volt uh, új víz a céges vízgépbe, ha nem, akkor is küldtek valamiről a hírt. És több ilyen szoftverháznak a, a különböző teljesen érdeklen a hírleveleit, és ahogy telepítéskor az ember rákattint, hogy oké, okay, menjünk már tovább, és elkezdik neki küldeni ezeket a vaccokat. Tisztább a biztonságosabb érzés, azt kell mondjam. Hát igen. Én eleve. Ugyan adok esélyt az ilyen hírlevél próbálkozásoknak, bár nem egy szoftverháznak annak soha, de hogy, tehát, hogy vannak, vannak helyek, ahol azt mondom, hogy jó, küldjétek, a, csak nagyon ritkán, és tényleg csak a fontos dolgokról szokták mindig megígérni, majd aztán jönnek a hülyeségek, és aztán, hogyha azt figyelem meg, hogy már ez a tizedik olyan levél, amit nem olvastam el tőlük, eh, akkor megnyomom én is az unsubscribe-ot, és mindig nagyon jó érzés. Az viszont, az talán 2020-as fejlődés, és nagyon szimpatikus, hogy már nem emlékszem, hogy ez a, a gmailnek a tudása, vagy, vagy valamilyen törvény kényszerítette ki, de hogy minden ilyen levélnek az alján ott kell legyen nagyon egyértelműen az unsubscribe link, vagy gomb. Azt szerintem törvény. Igen, azt hiszem a gmail azt talán azt csinálta meg, hogy kivezette a a saját felületére, tehát hogyha van benne leiratkozás, akkor azt, akkor azt megtalad gombként is a fejléc gombok között. Elképzelhető, hogy ez most kapcsoltam kivintokos funkciót. Hát én mindig a levél ajánlom meg, tehát ez nekem se hiányzik különösebben. Találtam egy olyan cuccot, ami azt, azt ígért, hogy segít leiratkozni mindenről, összegyűjti az összes ilyen szírszart és kattingatatok egyesével. Azt Clean mail a neve talán, Clean Fox, Clean, clean valami. Aha. Ami egy darabig nagyon jónak tűnt, de nekem saját, saját doménes e, Gmail-em van, és rögtön közelt az első cím megadásakor, hogy bocs, azt még nem támogatjuk. De van egy másik, az, e, az viszont megrettent, amikor ilyen GDPR-eket kellett volna emlegetnie, illetve feltételezni, az hogy európai vagyok, és hát láttuk már olyan, hogy ilyen szolgáltatások adatokat gyűjtöttek és adtak el nagy mennyiségben. Úgyhogy azt hagytam ott, maradt a kézi de nagyon jó, azt mindenkinek nagyon-nagyon, hogy próbálják ki, hihetetlenül jó nem megkapni leveleket. Igen. Egyébként e, ilyen privacy ügyben végül is, most, hogy így mondod, volt két győzelmem is az évben, e, amit egyébként e, ha jól emlékszem, akkor teljes egészében a kedves hallgatóknak köszönhetek, hiszen ők ajánlották a Ublock Origin, azt hiszem ez a neve e, Adblockert, ami nem olyan, mint a széleskörben elterjedt Adblock Plus, amit egy csomó hirdetés nem tud meg meg akadályozni, ugyanakkor egy csomó oldal felismeri, és azt mondja, hogy amíg ez futaddig addig itt, barátom, te nem olvasol. Ehhez képest ez a jublock, ez olyan, hogy tökre mindent kiszűr, nem ismerik fel, simán lehet vele olvasni olyan dolgokat, amit nem lehetett eddig. Ez, ez egy nagyon nagy előrelépés volt, illetve egy adott ponton végképp elegem lett az Európai Unió csodálatos fejlesztéséből, a cookie consentből, amit minden oldal most már mindig feldob, megsejedzi, hogy azt mondtam, hogy igen, igen, jöhet minden, a, akarom, hogy kövessetek, úgyhogy telepítettem egy olyan e, chrome kiegészítőt, ami, a, ami minden ilyet kiszűr és levesz. Úgyhogy egy ideje már nem találkozom cookie consenttel a laptopomon, a telefonon továbbra is. Ez erről idegesítenek, de azt annak még nem néztem utána, hogy ott mit lehetne csinálni. Erre jut eszembe, hogy 2020 annak is az éve volt, így lassan történt és nem is érte véget igazából, de lehetett látni már nyomait időközben, hogy az újságok elkezdték valamilyen módon kommunikálni azt, hogy szerintük őket a reklámtiltás az károsan érinti Igen. pénzügyileg. Másrészt pedig, hogy erre válaszul valami termékeket kezdtek el nyújtani az ő olvasóiknak. Mind a kettő tök félkész. Tehát, hogy az egyik, olyan a Totalkaron ki kell kapcsolni a tehát istenként kik kikapcsolom. Ott akkor megjelenhet, mert ők azt hiszem teljes tiltással válaszoltak erre. A 24.hu most csak rinyál és a figyelmembe ajánlja a reklámmentes 24 című terméket. Viszont ezt minden második cikknél igen, minden cikknél. És utána néztem, hogy az azért tényleg zseppénzbe kerülő 500 forintos reklámmentesség az azt jelenti, hogy a bármi, ami konkrétan nem banner, azt azért megjelenítik neked. Uh -huh. Nehogy már nekattints le a jó kis natív hirdetést. Világos. Úgyhogy valójában... Na, látod erre a YouBlock Origin az tökéletes, tehát a 24.2 az nálam semmiféle reklámokkal nem szól be, meg a reklám blokkoló tiltásával sem. Ez egy, ez egy harc szerintem továbbra is, tehát hogy ez tart, és fogunk még ebből látni idén lépéseket. Nagyon várom azt, hogy, hogy megjelenjenek azok a termékek, amik, amik már nem azt mondják, hogy legyél jó, fej adjál nekünk pénzt, hanem valami, ami ezen túlmutat. Igen. Hogy adjál nekünk pénzt, ezért cserébe adunk valamit. Igen, igen, igen, igen, igen. igen. Mint hogyha egyébként Én egyébként nem ezt várom. Én nem, én tudod, mit várok? Hogy jelenjen meg az a termék, aki azt mondja, hogy itt van ez a termék. Ez a termékünk. Mostantól ezért adjál pénzt. Tehát nem, hogy adunk valami pluszt azért a pénzért cserébe, meg hogy legyen jó fej és támogass minket. A fenéket. Itt van ez az újság, 70 ember készíti, kapnak fizetést, adjál napi 15 forintot. Különben nem olvashatod. Ebben teljesen igazad van, de mondjuk egy 70 ember által készített újságot nem lehet úgy bevezetni, hogy nincsen három évti pénzed. Mert. Igen, igen, tudom. Annak a havi fenntartása hirtelen rendkívül sokba fog kerülni. Tiszta sor. Természetesen ez így van, és nem is gondolom, hogy ezt egyből a, a legnagyobb portáloknak kéne bevezetni. Kisebb lapok azért megpróbálkozhatnának vele. Már amennyiben van forrásuk valamennyire előre, tényleg. És azt is tudom, hogy ez nagyon kockázatos. Ugyanakkor enélkül soha nem jutunk el vissza oda, honnan indultunk, mi szerint az ember az újságoshoz bemegy. Kér egy interpress magazint, vagy egy rakétaregény újságot, és azt mondják neki, hogy 73 forint lesz. Na jó, de hát az izé, az print sajtó, az e, nem is igazán van. Hát na jó, de egy időben meg ez volt a, nem egy időben, amióta létezik ez a print a modellje, e, aminek nem a szuperinfónak hívják, meg hasonló furcsaságoknak. E, aztán jött az internet, és egy olyan húsz éve csinálja ezt a hülyeséget az ingyenes tartalommal. De hát ennek azért mostaná láthatólag lassan véget kell szakítani. Hát feltalálták igen a villanykörtét, meg sok mindent azóta, hogy a princseitónak a modellje kialakult, plusz kivették annak a modellnek a másik lábát a, a hirdetéseket. Tehát, hogy lakossági apró sincsen, mert megette az internet, és másfajta hirdetés sincsen, mert az meg, az meg ami sajátosan működő úgynevezett demokráciánkban nincsen. Ja, de hát az csak egy magyar sajátosság. Mi most itt világtrendekről beszélünk, ugye? De azért azt akartam mondani, hogy jelen, az, ha jól emlékszem, azzal a, az étosszal indult, hogy ők egy előfizetős újság, és most így lekattintottam hirtelen kettő darab cikket onnan, ott oda is van írva, hogy hát ennek a cikknek még nincsen vége, fizessél elő, osztál, olvasod a végét. Aha, szép. Na jó, de tényleg elindult valami, ezt ne tagadjuk el a világtól. Viszonylag hirtelen egyébként, sőt, egy csomó minden másfajta digitális tartalomért is elkezdtek pénzt kérni. Köszönhetően legkedvesebb motivátorunknak, legdurvább hajcsárunknak a SARS-CoV-2 vírusnak, amiről egyébként azt lehet mondani minden rossz tulajdonsága mellett, hogy rengeteg iparágnak gyorsította meg a fejlődését, és én már hallottam a biotechnológusoktól, meg a pedagógusoktól, hogy ez alatt az egy év alatt így 8-10 évet ugrottak előre a szakmában Hááá. kényszer alatt. Azért a pedagógiában ennyire ne legyünk biztosak. Tehát, hogy ott, ö, ott olyan keményen hagynak hátra picit is hátrányos helyzetű gyerekeket. Ó, igen, de nem erről beszélek egyáltalán. Tehát persze. Nem azt mondtam, hogy ez alatt az egy év alatt ö, egy tökéletes oktatási rendszerünk lett. Nem ezt mondtam. Azt mondtam, hogy a tanárok többsége megtanult. Skype-ot kezelni, használni. meg Teams-et, meg Google Classroom-ot, meg beskennelni feladatlapokat és azt kiküldeni, és egy idő után arra is rájöttek, hogy a Google Docsban ban kiküldött dolgozat azért nem jó, mert az első kitöltő összes megoldását látja az összes többi gyerek is, és már megtanulták, hogy ezt nem így kell csinálni, szóval, hogy ez szerintem egyébként békeidőben sok éves, durva és egyébként kilátástalan küzdelem lett volna. Meg egyébként szerintem nagyon sokan elkezdtek gondolkodni azon, a kevésbé digitális minden tudó tanárok között is, hogy, hogy vajon ez az egész számítógép az oktatásban, ez így hogy van, meg mit lehet, meg mit nem lehet, mit hogy kellene csinálni. És ez szerintem őrült nagy eredmény, független attól, hogy neked teljesen igazad van abban, hogy arra a problémára nem sikerült választ találni, hogy és akinek nincsen okos eszköze, vagy a melyik családban csak egy laptop van, és három gyerek, ott mi a megoldás? Még egyet, vagy ahol a gyerek általános iskolás? Az egy bonyolultabb kérdés, mert mondjuk, hogy alsós, mondink el azt, alsós. Hogy alsós általános iskolás, de ugye őnek is van már azért egy jelentős képernyő rutinjuk, tehát úgy önmagában az, hogy digitális eszköz kell használni, az nem baj az alsósoknak. Az, hogy figyelni kéne, meg hogy ne kalandozzon el a tekintetük, az, az baromi nehéz. Most hallottam egyébként egy e, egyebek mellett médiát, média, médiát gimnáziumban oktató tanártól, hogy e, ne nem gimnáziumban, általánosban, mindegy, csak mert azt mondta, hogy most így elkezdtek vissza-visszajönni a gyerekek, visszajöttek osztályok, és hogy iszonyúan látszik rajtuk ez a sok hónapos karantén, egyszer nem tudnak a tanára nézni. Mindenhova máshova néznek, de így nem, nem bírnak a tanára nézni, mert megszokták, hogy nem a tanárt nézik, hanem dolgokat. Szóval persze vannak ilyen negatív hozadékai és a digitális oktatás hirtem felvirágzásának, de azért azt gondolom, hogy egészen abban szerintem vita sincsen köztünk, hogy már most is több előny származott belőle, mint hátrány. Hát jó, nem, jó lehet, hogy ebben nincs igazam. Tehát szerintem tömegek szereztek behozhatatlan, vagy nagyon nehezen behozható hátrányokat. Ellenben, ha attól hogy az beszólt benne, akkor abban finom. Hát azon tömegek számára, akik hátrányokat szereztek, és nehezen fogják azt az ő számukra volt galabász, az vesztes. A többiek, nem mindegy, a, tehát a tanártársadalom esetében én azt gondolom, hogy előbbre léptünk, abban igazad van, hogy ez nincs megadó. Mondjuk azt szerintem nem is a tanároknak lenne a dolga. Tehát, az, hogy a, tehát hogyha digitálisan kell oktatni, akkor az, hogy ehhez legyen meg infrastruktúra, az egyáltalán nem az iskolának a... Feladvány. Na most, a tanároknak kötelező évente, nem tudom hány óra továbbképzést elvégezni. Ezt jellemzően továbbképzés szervező cégek csinálják. Ezek nem kivétel nélkül, de megmérem kockáztatni, hogy nagy számban vagy nagy százalékban, bődületesen durván elcsalt szarok. A leg, legmeredekebb, amit hallottam, az, amikor tömbösítve megtartottak egy továbbképzést, valami de ezt személyek EU-s pénzből is, de ha nem, hát nem. Ahol kaptak egy mindenre használhatatlan, és még e, digitális képkeretnek is szar tabletet a végén, ez volt a motivációs eszköz. A képzőcég felvette érte valahány forintot, valahány mínusz rendkívül sok forintért vettek tabletet, megtartották tömbösítve, az volt a feladata a részfevő tanároknak, hogy három darab bluza jelenjenek meg, hogy elkészüljenek a fotók arról, hogy megvolt a három képzési alkalom. Ez a nettó csalás. Ah, igen. És ez nem a nem feltétlenül a kivétele, hanem inkább a szabály. Jó, de ezt értem, ez durva, de ez hogyan ahhoz, hogy én azt mondtam, hogy. Ez mondom. Digitálisan előbbre léptünk. Ez de hogy a mindenkori oktatási kormányzat, tíz éve a Fidesz oktatási kormányzat előtte, aki éppen volt, sara az, hogy most arról a szintről indult a osztálytermek digitalizációja meg a tanároknak a digitális képességekkel való felvértezése, ahonnan indult. Ahhoz képest a helyiek tehetségéhez mérten alakult jó vagy rosszul a dolog, de... Tehát, hogyha egyszer lehet... Hú, kimossa az oktatási államtitkárunk? Maruzsa. Ma é, Maruzsa. Jóisten, igen. Tehát, ha egyszer lehet... Zoltán. Maruzsának a sírjára vizelni, akkor az kötelessége minden diplomát pedagógusnak, hogy a diplomával a kezében kimegy és elvégzi ezt a fontos feladatot. Hát ezt nem tudom, sír a nem vagyok partner, független attól, hogy kinek a sírjáról van szó. A, nem gondolnám, hogy ez módosítaná azt az én eredeti állításomat, hogy az, hogy a digitális oktatásnak infrastruktúrás feltétele legyenek ö, diák oldalon is, meg tanár oldalon is, az nem a tanárok dolga, hanem mondjuk az oktatási kormányzati, vagy mondjuk inkább úgy, hogy az állami, Ettől Függetlenül még tény, hogy nincs ez meg most. Szóval ebben sokan, sokan sérülnek, ebben igazad van. Estenként az otthoni számítógép sem. A két monitor az megkockáztatom, hogy sehol. Miközben egyébként a zoomban, hogy hány diákot látsz egyszerre, az erősen függ a monitor méretétől és felbontásától. Igen, és igen. azok igen. a diákok Jó, ez nem az. látsz, közben azok nem léteznek. Ha egy kicsi esze van annak, akit látsz, akkor az sem egyébként. Mi legyen a konklúziója akkor ennek a szakasznak, akkor szerinted nem, nem történt előrelépés az oktatás digitalizálódása ügyében? Történt előrelépés, ez az előrelépés, erre nem kellett volna, hogy szükség legyen. Azt tudod egyébként, hogy ez az nyugati országokban is tök hasonlóképpen zajlott le. Ott volt a tanárnak számítógépe. Hát volt olyan tanár, igen. Ott sem volt minden tanárnak számítógépe. Szerintem ott kapott, meg ott haza tudta vinni az iskolából, meg valószínűleg jobbak voltak a körülmények, ez igaz. Ha van az iskolában hazivihető számítógép is egy olyan dolog, ami a legtöbb iskolában nem egy adott dolog. Hát már mint itthon, itthon. persze. Tehát, hogy egyrészt ezt egyszerűen majd le kell verni a, a mindenkor oktatási kormányzatokon az összesen. Másrészt a PTSD-s tanárokat majd egyszer ki kell ereszteni egy nagy zöld mezőre legelni, hogy megnyugodhassanak. <gül> Harmanrészt pedig egyszer majd rendszerezni kell azt, amit most összeraktak, mert nagyjából az oktatásnak az az átjárhatósága, ami eddig egyfajta adottsága volt a rendszernek, az most nem feltétlenül van így. Tehát hogy ha összehasonlítasz kettő dalab nem tudom én magyar órát a mostani rendszerben, akkor az egyik az lehet, hogy zoom lesz és feladatlapkitöltős, és a másik meg más eszköz és másfajta órai munka. A tananyag a nagy szintjén egyezni fog, de az, hogy hogyan oldották meg mennyire jól, mi marad abból, meg mennyire hatékony valójában az a tanítás, az a, ez eddig sem volt teljesen szabványos. Eddig sem volt azt mondani, hogy minden magyar óra ugyanolyan üljél de most meg aztán pláne nem. Tehát, összességében digitalizáltunk egy katyvast, most egy digitális katyvaszunk van. Hmm, szerintem ez egy magasabb pontról lehet elkezdeni kapaszkodni a csúcs felé. Egy alaptáborra följebb vagyunk, illetve Szerintem nagyon sokan kezdtek el gondolkodni ezen az egészen, és az már jó, mert eddig nem gondolkodtak rajta. Fel sem erült, hogy miért kéne rajta gondolkodni. Ebből a szempontból szerintem jól állunk. Minden más szempontból valószínűleg igazad van. Na jó, e, mit, mit, ugye én azzal kezdtem ezt, hogy egy csomó olyan iparág van, ami, aminek a járvány így felpörgetted keményen a, a fejlődési sebességét, vagy a, a kényszerből nagyon sokat léptek előre. És hát az, ez még megtörtént pár nagyobb területen 2020-ban. Igen, ugyanakkor van egy csomó nagyon nagy és nagy, sok embert foglalkoztató terület, amiket kinyírt a járvány. Ezt sem igaz. nagyon lehet egyensúlyba hozni. Igaz, igaz, de ez most nem ellentmond annak, amit én mondok, nem? csak. Nem, csak azt mondtam, hogy a mérleg másik serpenyője, akkor most én vagyok. Hát ez, amennyiben ez egy mérleg, tehát nem tudom, én azt próbálom hogy megkeresni, hogy mik azok a dolgok 2020-ban, amik így előre léptek, de meg mindig hozzáteszhet, hogy de belehalt mindenki más. Ami igaz, csak ezt nem tudom, hogy ez, ez levon-e bármit annak a eh, annak az értékéből, hogy mondjuk a házhoz az egy elterjedt eh, funkció lett Magyarországon, levon -e ebből bármit az, hogy az éttermekben dolgozó pincérek elvesztették a munkájukat. Tehát, hogy miért tesszük egymás mellé? Nem is értem, hogy jön ez ide. Tényleg, igaz, de nincs semmi közük egymáshoz, Alma és Körte. Ugyanannak a, jelenség, tehát ugyanannak a jelenségnek különböző vonzatairól beszélünk. Ja, akkor ez egy ilyen, egy ilyen kéthasávos cikk, az egyik oldalon elmondjuk a pozitívumokat, a másik oldalon a negatívumokat. Leginkább igen. Vagy az, hogy az a fajta nagy elképzelés, hogy ha valami ilyen típusú munkahely megszűnik, akkor azok az emberek átképzés után majd átmennek mind robot ezt egyelőre nem sikerült előállítanunk. Hát, ahhoz talán kevés volt az idő, hogy inkább biciklis futárnak mentek át. Budapesten. Budapesten. A Jeklatházi biciklis Igen. futárok száma azt nem emelkedett meg. Szerintem ott iszonyatosan nagy százalékok, tehát több száz százalékkal emelkedett meg, csak ez azt jelenti, hogy egyről háromra növekedett a szám. gondolom én. Meg lenni, hogyha egyetlen egy darab is lenne akár. Hát egyébként engem is meglepne. Szóval, ha esetleg úgy tűnt volna az eddigiekből, hogy esetleg én azt akartam mondani, hogy 2020 egy csodás év volt, ahol csupa jó dolog történt, akkor nem, akkor ez félreérthető volt. Tehát nem, nem akartam azt mondani, hogy szegény színészek, meg szegény rockzenészek, meg szegény pincérek, meg szegény szállodások neveztették volna el a munkájukat, mert de meg, még ezer más szempontból nagyon-nagyon rossz volt. Gondoltam, ezek azok a dolgok, amiket naponta háromszor olvashatunk az újságban, azt meg kevésbé, hogy mik voltak azok, amiket kikényszerített ez a helyzet, és változást hoztak esetleg olyan irányba, ami nem csak rossz. De maradhatunk annál is, hogy ismételgetjük, hogy szegény pincérek. Én azért fogom ismételgetni mindig, amikor közben amikor hozzal egy ilyen pozitívumot. Mert én is olvastam azokat a cikkeket, hogy hogy Úr úgyhogy nincsen pénzük a pincéreknek, csak alatta olvastam a kommenteket is általában, ez az, amit te nem vagy hajlandó. És a magyar társadalomból olyan szinten hiányzik a szolidaritás, hogy itt kb. a harmadik komment az, hogy hát miért nem ment vasutasnak, azoknak megvan még az állása. Hát szar már neki, akkor majd éhen hal. Ez egy külön vita lehetne. Én azt gondolom, hogy nagy hiba a magyar társadalmat azonosítani a komment falakkal. Én azt gondolom, hogy a magyar társadalom messze túlnyomó többség az nem kommentel. Akiket olvasol, az a kisebbség. Ez elképzelhető, ugyanakkor nem nagyon volt olyan társadalmi megmozdulás sem, ahol a magyar társadalom azt mutatta volna, hogy ez egy túlnyomó részt euh, szolidáris a másikkal törődő ország lenne. Hát én, én úgy emlékszem, hogy láttam erre is példát, arra is példát. Én ezt másképp fogalmaztam meg annak idején, arra jutottam, hogy alapvetően egy szolidáris társadalom, meg egy nagyon gyáva. Társadalom nagyon gyávává tett minket az elmúlt. Hát honnan is nézhetjük, 200 év, vagy, vagy 70 év, vagy 30 év. De hogy. A gyávában szóval egy azt, azt, azt látszott, hogy, a, hogy az emberek egészen pontosan attól a naptól kezdve, tehát egész addig szabadságharcolnak, amíg azt nem mondják, hogy jönni fog a rendőr és rát fog szólni. Akkor mindenki gyorsan felkapta a maszkot, meg akkor nem volt több hőzöngés a boltokban. Addig, addig volt, tehát hogy volt tényleg csak a, ez a nagy, nagy szájú, de azért inkább fülét, farkát behúzó típusú viselkedést láttam én nagyon sokat. Egyrészt, másrészt viszont én iszonyú sok olyat is láttam, hogy ilyen, hogy, hogy kifejezetten a szolidaritásnak a, az erős megnyilvánulásai e, csattogtak jobbra-balra, csak ezek nem feltétlenül kaptak ilyen, sem médiaszintű feldolgozás, sem nagyon különösebben nagy hangot. Mire gondolsz? Hát én, én, én, én, én nem tudom, mert ezek apró dolgok, érted? Az, hogy a, hogy a, mit tudom én, a, a lakótelepi, lakásban lakó anyukámhoz becsöngetett a, nála a 30 évvel fiatalabb szomszédja, vagy 20 évvel fiatalabb szomszédja, hogy, hogy megy vásárolni, ne hozza ne valamit, és ezt tavasz óta folyamatosan megteszi két-három naponta teljesen magától, és de hogy ilyen történetből számtalant hallottam mindenféle dolgokról. Tehát én nagyon sok mm. ilyet is látok, olyat is látok, igen, hogy, hogy vannak, akik azt mondják, hogy miért én oltassam be magam, mikor nekem jó az immunrendszerem, és nehogy már én legyek a felelős azért, hogy az öregek amúgy is meghalnak. Ö, jó, és ö, ebben igazad van, akkor hajlandó vagyok pontosítani az állításom, mondd, mert kell. Nem teljesen szolidaritástalan, inszolidáris. Mi ennek a képzés verziója? szolidaratlan. A, a, a szolidaritá, a, a szolidáris? Igen, az a magyar társadalom, hanem a személyes szinten túl nem. Tehát a, a szomszédnéni az oké, okay, az még mi vagyunk, a tűzoltók azok gebedjenek meg. Igen, de ez egyébként ez szerintem talán nem csak a magyar társadalomra, igaz, ez, ez szerintem igaz úgy általában a nyugati típusú modern társadalmakra. Lehet, hogy eltérő mértékben, de, de hát ez a, ez a hogy mondják, individualizálódás, vagy micsoda, az atomizálódó társadalomszerkezet, az ezt hozza, hogy érted? Amit itt van, amit, amit látok a saját szememmel, azt értelk, amit meg, amiről meg az újságban olvasok, az egy médiasztori. Az nem az én bőrömre megy, és amikor hirtelen elkezd az én bőrömre menni, vagy akár csak a közelébe kerül az én bőrömnek, akkor hirtelen csung, akkor mindenki segít. Hát azt már bozhatom persze. Hát, vagy nem feltétlenül. Attól függ, hát igen, hogy melyik végén vagy ennek a dolognak. Tehát amíg ugye a tűzoltókról szól a sztori, addig ez senkit nem érdekel, hogyha a szomszédom tűzoltó, és nem tudom, fáradtan jön haza, akkor átviszek neki egy sört. Nagy. Szóval ez, ez nem csak a magyarokra jellemző, szerintem ne legyünk igazságtalanok. Jó, engedjük el. Elképzelhető, hogy máshol is ekkora tortul a szaralagság. Nem, az fontos tényleg szerintem, hogy a, a kommentfalakat meg a közösségi médiát, azt ne azonosítsuk a társadalomban nagyon sokan vannak csönbe, és ezt tudjuk is egyébként, hogy így van. Erről szerintem kutatások is vannak, hogy a hány százaléka kommentel a magyar társadalomnak, 100 százalék aktíva. Ne menjünk bele a csöndben levés cinkosságába, mert reggel 8-kor itt fogunk ülni, és akkor már 12 órás adásunk lesz, és te lesz a Winchester mp 3 Nem, de taz, csak nem akarod azt mondani, hogy az embereknek kutyakötelessége lenne felmenni a Facebookra, és kiosztani a trollokat, hogy már pedig itt ne tessenek trollkodni. Ne, szerintem a, a trollok ellen egyetlen jó módszer az, hogy negligálod őket. Kidobod őket a fenébe. Ez a másik vesző palitámra. Hát, ha ki tudod dobni kidobod. Igen. Tehát, hogy egy, ha ugyanitt nem te vagy a kikidobja a trollokat, akkor nem tudod kidobni őket. Ha esetleg a kedves hallgatóink között akadt telex szerkesztő, akkor uh, Modest Proposal moderáljátok már a Facebookotokat, Léci. Ennyi. Köszönöm szépen. Ez volt a napi szentencia. Ma láttam olyat egyébként, hogy már az olvasók kérték azt, hogy srácok, itt vannak a narancs trollok. Hetek óta itt izé tort ülnek a kommentek között. Valaki olvassa az újságból itt a kommenteket? mert ha húzamosabb ideig nem, akkor innen el fogunk szokni, és akkor tehát, a tolvasókat veszít értelem a cég. Másik, amit akartam mondani, eszembe jutott. Képzeld el, ma először az autó valánya mögött ülvén láttam olyan embert, akiről én még csak olvastam az interneten. Én nem hittem, hogy ezek tényleg léteznek, de köztünk élnek, és nem, a gyík emberekről beszélünk, hiszen tél van, és inkább nem látszanak a pikék, mert ezt húznak, hanem ment át előttem a zebrán egy ember csipke maszkban. Jaj, de szép. Nálam pedig nem volt lapát, és amúgy is váltott zöldre a lámpa. Plusz amúgy sem szép dolog másokat leütni lapáttal a fungár körút egyik zebrájánál. De nagyon hatáltalul felcseszett ez a tény, hogy, hogy ez a... Hát én majd biztos nem kapom el, de ha előírták, akkor felveszem a kis maszkomat, azt jó lesz. Gondolkodás, ez így van. A mai napig lehet látni állon hordott maszkban sétáfikáló embereket, az ugyanez a... Kategória. Van rajta maszk. Van rajtam. A, az államhordott maszk az, az sem jó, természetesen. Semmilyen módon nem akarok nekik sem megbocsátani. De a maszkos ember, az 3-4 ezer forintot költött arra, hogy divatosan legyen feltűnően ostobán hülye. Hát, hogy ignoráns. Igen, igen, ez tényleg felháborító. Tehát ez, ez tényleg robbanó legyen azért a bunkóságnak. Ne Zárjuk ki teljesen azt a lehetőséget, hogy a csipke, a fehér csipke alatt volt egy tesszínű maszk is. Egy fekete csipke volt, és látszott alatta az arca. Akkor nem lehetett. Jó, hát akkor ez egy hülye volt. És sértő. Igen. Én is rosszul bírom ezeket a szabadságharcosokat, akik valahogy így félreértik a szólásszabadságot, az személyes szabadságot, az egyén szabadságjogait, a Társadalom iránti, vagy a mások iránti felelősségvállalás szükségszerűségét, és akik még tudnak erről okosan is magyarázni, hogy ez így miért oké. Okay. Én sem értem. Igen, mert Illetve hát talán értem, de nagyon, nagyon más világban élnek ők, azt gondolom, mint én, meg mint a többség. Ha valaki szabadságharcolnak, arra, arra vannak nagyon jó ngo hát lényegében minden oldalon egyébként. Én már azt se bánom, hogy a cöfbe nem fogunk egyet érteni semmiben, de az is egy szervezette formája ennek. Vagy van még a másik érvényes dolog, ez pedig a rettenthetetlen című filmben lehetett megfigyelni. Tehát, hogy még lehet nagy kardokat ö, a mezőn üvöltve azt, hogy szabadság kékre mázolt felsőtesttel, a csipke maszk ezek közül egyik se. Az a polgári engedetlenségnek a e, tércalagrenddel ékesített homaszobra. <gül> Igen. Igen, Igen. A, csak a polgári engedetlenség az, hát az, az mindig nagyon fontos, hogy mivel szemben vagyunk polgárleg engedetlenek. Igen, butának lenni egyébként nem polgári dolog. Tehát nem egy polgári erény általában véve. Jó, de akár még butaságból is, de ragaszkodni ahhoz, hogy már pedig én azt csinálok, amit én akarok, és nekem csak itt nem mondják meg, hogy, hogy mit csináljak, az, az nem feltétlenül butaság, bár mindenképpen tudatlanság, mert az ilyen ember nem számol azzal, hogy egy játékszabályokkal egyben tartott közösségben él, és hogyha nem akarja játékszabályokat tartani, akkor vagy a pusztába kell menni, vagy a bőríbe. Ez a két lehetősége van. Ó, hát a, aztán a Pesti a, a Facebook oldalán visszatérő komment az, de hogyha nem ott, akkor valóban máshol olvastam. Mindest, van egy a magyar csendőrködés történetnek egyik ilyen alapműfaja. Annak a a kiragasztása valóban a lépcsőházba, ahogy kedves fiatalok hangosan duktok. Ez általában és sokkal cikornyásabban megfogalmazva feltételez ö, pózokat, élethelyzeteket, ö, haldokló kisállatokat, stb. De a vége mégiscsak az, hogy valakik szexenek nyitott ablaknál. Uh -huh. Ebből nagyon sok van egyébként. Valamiért a magyarok ö, cetli író része nagyon szereti ezt a műfajt, az emberek nagyon szeretik beküldeni ezeket. És ö, erre a obligált válasz a költöztanyára bazd meg. <gül> Ami mondjuk ebben a formában nem egy civilizált válasz, ugyanakkor a közösségi együttélésnek vannak ö, normái, és lehetne ezt más is csinálni, az igen. Hát igen, szóval ez mind a két oldalon ugyanazt a kérdést veti fel, hogy, hogy vajon az itt szereplő felek betartják ki a közösségi együtt íratlan, iratlan, avagy írott szabályait, vagy sem. Nyilván akik nyitott ablaknál üvöltve dugnak, azok is tudnak zavaróak lenni, és hát elvileg azért az én szabadságom odáig terjed, amíg mások szabadságát nem korlátozom ezzel. A hangoskodás az a dolog, ami amikor látozza mások szabadságát. Hát ez így elég absztrakt, de érted, mire gondolok? Értem, kétségküli, ezt lehetne máshogy is kezelni, például a hirdető kipakolni euh, egy hírt, egy kedves lakók, elnézést kérünk, pénteken este dugni fogunk. <síns> <síns> Hát ez, ez nem egy teljes mértékben életszerű megoldás, de mindenképpen szórakoztató Nézd, a felújításokat elkérzelni. pont így szokták bejelentkezni, akkor tudom, mikor fognak flexelni. Igen, de akkor kéne, mit tudom, ilyen kis letéphető fogacskákat is tenni annak a hirdetésnek az aljára, hogy mit tudom, egy webcímmel, hogy is itt lehet nézni, vagy hogy, vagy hogy írja ide, hogy ön mikor fog, vagy kiten egy posztitot, és akkor mindenki bejelenteni. Igen. Kovácsék a második emelet B4-ből... Vagy mellékelni Mi Kedden. Marék füldugót esetleg, ugye van a másik, húzamosabb uh, ideig tartó megoldása forró ólom. Illetve a Kovácsné a kitett posztit Bélám, holnap este dugni fogunk. Nekem erről Tudjáról. csak. Rosszoltak. Aláírás Kovács. <gül> <gül> Igen. Oké. Okay. Jó van, ne fordjatok csípke maszkot, kedves hallgatók, mert kert nem fog nektek örülni, és én se foglak titeket ebben támogatni. Tessék elviselni ezt a kurva maszkot, vagy egyébként elkölteni rá akár két három ezer forintot is, hogy egy sokkal kényelmesebb maszkot porthassatok. Na, ezt például még nem találtam meg egyébként az igazán jó maszkot. Én azt hittem, hogy az év közepére majd beszerzem, de még nem sikerült. Érdekes én is, én se szereztem be. Én megtaláltam, vagy szóval rájöttem, hogy hogy bizonyos értelemben van megoldás, tehát amikor például mozogni megyek, akkor a sima maszkot veszem fel, ami ugyanúgy véd az ellen, hogy másokat letüsszögjek. Tehát nem vagy szemüveges. Ugyanakkor, hát olyankor nem vagyok szemüveges, az igaz. Ez igaz, igen. A, abban, a, igen arra nem jó. Pontosabban, hát, tehát amikor szemüveget kell hordanom és maszkot egyszerre, akkor rá tudom úgy tenni a szemüveget az orromra és a maszkra, hogy ne párásodjon be. Idegén is, ha itt lehet, csak utána nem is. kell mozgatni a fejemet. Azt talán nem jó mozgatni, az igaz. Na jó, szóval, hogy igen, az igazi maszkot nem találtuk meg, szerintem egyébként jönnek szembe folyton hirdetések, ilyen nagyon high-tech szupermoszk hirdetések, és mindig elgondolkodom, hogy na, ebből kéne rendelni, és mindig belegondolok, hogy jó, de már erre az egy-két hónapra, és aztán a nyúlt agyam hátulról megszólal, hogy szeretnéte, azt, hogy egy-két hónap legyen csak. Vagy ez valójában majd őszigen, de addig is. Jó esetben. Szóval addig még érdemes lenne talán beszerezni egy jó maszkot. Nem tudom, kert nem teszünk új évi fogadalmat, hogy beszerzünk egy rendes maszkot? Igazából nem ártalan. Azt kell kitálnom, hogy mi a rendes maszk, és azt például tudom, hogy a Kínából beszerezni című történt, az nem fog működni ebben az esetben, mert más arcformájú emberekre más, art, más maszkot terveznek. Uh -huh. Szerintem a tökéletes maszk az egyrészt tudja azt, hogy nem nyomja össze az orrodat, Semmilyen irányból az nagyon fontos, teljesen szabadon hagyja az orrodat, és hogy nem párásítja be a szemüvegedet. Igen, szerintem ezt a kettőt kell, meg hogy bejöjjön a levegő, az még fontos. Igen, beakad az állad alá, és nem tapad az orrodra, amikor levegőt veszel. Na igen, igen, nekem ez az első szempontom egyébként. Olyan, olyan két rétegűt vettem, amiben levegőt venni nagyon nehéz volt, mert az első, első szívásra a belső réteg rátapadt az arcodra, mint egy arcmászó, és utána kapálóztam, mint a hülye, hogy levegőt, levegőt. Pár ezer forintért lehet venni ilyen 3D műanyag, hát kicsit olyan, mint egy kutyának a szájkosara, csak nem olyan mély, amit az orrod környékén bele, beleteszel a maszkba, és akkor azt távol tartja az orrodtól a maszkot, de ilyen nagy lyukakkal, tehát, hogy a levegő átmegy, ugyanakkor meg nem tapad rá az orrodra a maszk, az például egyfajta megoldás lehet. Tehát a, a, a maszkalá még így betelepíted a három nem nyomtatott tízé Systems légberesztő készüléket is? Igen, igen. Atya, igen. Jó, de nem, az egy, az egy távtartó, nem, nem, nem a másik, tehát nem légbeeresztő, hanem távtartó. Igen, igen, igen. az arra a De láttam egyébként olyat is, ami szilikomból volt, hát gondolj egy piramis torta szeletre, aminek a, az aljából egy kisebb, egy laposabb szögű háromszöget kivágsz. Ezt nehéz elképzelni, tudom, de az a lényeg, hogy az orrodra, az orrnyergedre illeszted, akkor így fel fog feküdni a két járomcsontodik körülbelül húzódó vonalra. Jukak vannak benne, és akkor ez is, tehát ez itt, itt a szemünk alatt fut vég és akkor erre veszed fel a maszkot, ez megint azt tudja, hogy, hogy nem tudja összenyomni az orrodat és van valamiféle szellelés. Azt kipróbáltuk itt, mert volt ilyen orvosos tipp, hogy hogy szemüvegesek azt csinálják meg, hogy a felső rétegét áragasztják az arcukra Ó, oh. Ez rendkívül jól működik, nem párosodik a szemüvegcserébe, amikor leveszed, akkor akkor egy laza szemtájéki szőrtelenítést is végrehajt. Mindenki döntse, hogy neki megírja. Hát meg ugye mi az a élethelyzet, amikor 6 órán keresztül ugyanabban a maszkban, ezzel úgy, hogy soha nem akarod levenni? Hát ez a kimész a bunkerből, hogy azért kokakoláskubakokat, valamint nem tudom, egy csavarokat gyűjtse, hogy majd beváltsd igornál, aki lőszert ad érte. Amivel aztán tudsz lőni egy kóbor kutyát és ezt majd egy hétig eszi a család. Pontosan. Na igen. De hát ez a helyzet ugye nem áll fent még jelen pillanatban városunkban, úgyhogy nem tudom, ez nem tűnik eh, hibátlan megoldásnak. Nem az, valóban nem. Amúgy sem gyűjtöttem jó kutya recepteket. Esetleg úgy kéne egyébként csinálni, hogy állandóra felragasztasz ide az arcodra a járamcsont környékére egy tépőzárnak az egyik felét, és tépőzárat a masknak a felső szélére, és akkor, akkor ugye bármikor le tudod szedni a, hmm. a maszkot. A tépőzár nem, ja. nem rossz ötlet, de elég rosszul néz ki. Viszont tekintő, hogy 2020 annak az éve is volt, hogy megjelent a Cyberpunk 2077 játék is majd elhasalt, majd eladtak belőle annyit, amennyit lehet, majd még mindig nincsen megpecselve, ha jól tudom, úgy igazán, de majd kiavítenek az emberek a telegramon, akik játszanak is vele, nem csak várják azt, hogy egyszer jól Tehát azt az esztétiket átvéve elképzelhető, sokkal jobb lenne, hogyha mondjuk patenteket építeni, vagy cipzárat. A patent az nagyon jó, az nagyon menő, hát az lényegében testékszer. Igen, vagy mágnes a bőr alá. Az még jobb, és mennyi mindent lehetne arra függeszteni. Aztán szemüveget is. Figyelj, de ez tényleg jó ötlet szerintem. De egyszer után, a, a, a speciáljuk a szemüvegesnek, egyszer után néztem, hogy az ember ide az nyergének a tetejébe egy mágnesezett piercinget, akkor rá lehet uh -huh. bígyenteni lencsét, de kis mágnessel a lencsének az orientációját, azt nagyon nehéz pontosan beállítani, tehát egy looser ötlet. Viszont abban a három másodpercen, amíg nem esik le róla a két lencse, addig nagyon menő néz ki. Addig jól néz ki. Hát de egyébként azoknak, akik folyton lecsúszik a szemüvege az orrán, azoknak ez egy tökéletes megoldás lehetne. Igen, de sokkal egyszerűbb. A hagyományos szemüveg csak az ornyeregnél van benne, Mágnes. Igen, igen, igen, igen. Volt az NBA sztár, akinek ilyen izé, sí szemüveg jellegű szemüvege volt játékhoz. Igen, tudom. Nem a Scott Pippennek volt? Lehet. Nem, ne, jó, nem tudom. Egy fekete bőrű játékos volt. De ez mondjuk az NBA-ben még azért nem zárja elég szűkre a kört. E, igen, nekem Karim Abdul-Jabbar lett, de kizárólag 386-osan játszott nba és játékokból, ahol a szemüveg az pontosan 8 darab pixelból volt megoldva. <gül> igen. És milyen jó játék volt, meg kéne keresni, hogy mi volt az. Ez annyira régen volt, hogy akkor még az összes játék egy folderbe volt bemásolva. Ú, tényleg a játékok folder, valóban. Igen. <gül> Nagy lúzerség volt, és sosem tudtam senkinek odaadni a másik, másik kedvenc játékot a Cisco heat amiben rendőrautókkal kellett versenyezni. Az is menő volt. <gül> Na hát figyelj, csak nem sikerült azért megtalálni 2020-ban az igazán nagy trendeket. Figyelj, hogy folytatjuk jövő héten. Most CES van, de hozzám egyetlen egy olyan újítás jutott el, ami, ami eleve akkora hülyeség, hogy nem akarok róla beszélni. És és annyi, annyi 2020-as megbeszélni való van még, plusz van legalább kettő jó telex cikkünk, ami nem egy telex, meg egy d 4 4 4 beszélni kéne. Tehát megint van megint egy adásnyi, most annyi, hogy nem felejtjük majd el felvenni. <gül> Ügyes lehet, az csak tájékoztatásul közlem, hogy a CES véget ért, azt hiszem tegnap vagy ma, úgyhogy már csak múlt időben beszéltünk róla. Mm, a legérdekesebb dolog ott azt egészen határozottan a a feltekerhető, hajlítható, nyújtható kijelzőknek a, a felbukkanása. Eddig egészen, szerintem egészen 2020. január azt hittem, hogy ez, a, ez az egész hajlékony kijelző, feltekerhető kijelző, meg a foldable phones, ez egy olyan szkifívjesség, ami sosem, sosem lesz igaz, vagy hát de majd húsz év múlva. És most már nagyon ott tartunk, hogy ez tökre van. Igen, csak és ez, ebből nagyon sok volt a cs -en. Csak még rendkívül drága megint, tehát hogy ez majd öt év múlva, amikor, hát amikor, amikor lesz technika és Orion márkajú belőle, akkor térjünk erre vissza. Igen, igen. Ha, öt év múlva lesz ebből. Ha és amennyiben, akkor még ennek technika. lesz értelme. Mert ugye a 3D TV az aközben halt meg, hogy tömegesedett volna. Meglátjuk minden esetre. Most egyelőre még mindenki hisz benne, vagy még mindenki nagyon komoly energiákat tesz abba, hogy megcsinálja a saját ide-oda hajlítható, nyújtható, feltekerhető kijelzőjét. Én azt várnám, hogy ebből lesz valami, de mondjuk az igaz, hogy én a, a 3D is ezt vártam, meg a VR-tól is ezt vártam. Mondjuk a VR-tól még mindig ezt várom. Jött eszembe, kaptunk egy nagyon jó olvasói tippet, hogy most már elég régen adunk ahhoz, hogy vegyük elő időnként azt, amiről beszéltünk 5 évvel ezelőtt, és abból mi jött be. A mi jött bebe abban szerintem nem ugrunk most bele, de megnéztem azt, hogy 2015 januárjában miket tartottunk izgalmas dolgoknak. Szerencsére egy jó hónap volt, mert viszonylag kevés adást vettünk fel benne. Például kisműholdak felhívésre, amiről internetet szórnak a szegény embereknek. Ez azóta majdnem valóra vált, igaz, hogy nem Richard Branson csinálta, hanem az ő cége azt közben csődben ment, de Elon Musk belépett a helyére. Aztán a Pinterest mint téma, nem tudom, mit mondtunk. A Pinterest megtapadt. az megtapadt. Igen. Tehát szerintem hittünk abban valamelyest, de sokkal többet vártunk tőle. Lett egy ilyen nagyon... Tehát nem tudom. A Pinterest klasszikusan az a dolog, amit nem arra használnak, mint amire szánták. Mire szánták azt eredetileg? Hát ilyen... Jó, nem tudom. Mert ab, abból ilyen <gül> scrapbook lett. Tehát, hogy, amit a... Scrapbook lett belőle. A, a húsz évvel ezelőtti amerikai filmekben a lány előveszi az, ilyen lesz a házasságom, vagy a esküvőm. Nagyon vastag, rendkívüli esztő könyvet, amiben még a szalvétaminte is ott van, az most egy Pinterest mappa valójában, vagy három. Hát igen, igen. Tulajdonképpen ez egy képkereső szolgáltatás, amit uh, uh, kiszerveztek a júzereknek, hogy ők tartsák karban, és ők teggeljék összelopták az internet összes képét, és kiszolgálják anélkül, hogy bármit változtatnának rajta. És, és a józerek felcímkézik azokat a képeket. Én nagyon ügyesítő. Körülbelül ez. Hát Aztán vágytunk a jótafonra, emlékszel te még arra? Hogy ne emlékeznék, most is szeretnék egy Azóta megjelent a jótafon 2 egyébként. Igen, szerintem arról kb. három évvel később beszéltünk. Igen. Ez még mindig. Ez egy az E-inkes e hátú telefon volt, egy orosz fejlesztés, ugye? És a. Volt neki egy normális előlapja, ami volt egy rendes kijelző, de hát ugyan volt egy e-papír e kijelző. Ez egy jó ötlet az volt. Az nagyon jó ötlet volt. Szerettél volna valami összehajtogathatós mobil kíborodat, ami Bluetooth-on csatlakozik, és akkor mint egy orbitrágó. Azt azóta is szeretnék. Azóta sem vetted meg, igen. Az... De az nem összehajtogathatós, az a vetítős dolog, nem? nem? ez egy összehajtogathatós vetítőst is szerettünk volna, de az az korábban. Azt még az origóba szerettük volna, én úgy emlékszem. Uh -huh. Aztán, mi van még? Facebook at Work, hát, hát megvalósult, megvalósul, de szörnyület. nem lett egy át áttörés belőle. Hmm. A Google kiadta a WordLenz-es Google translate amit én azóta már használtam Pesten. Én is szoktam néha használni. Teremben, és mennyire jó dolog. Hm. öt éve adta ki a Google a Lens. Öt éve, bizony. Őrület. Nem is szokott, ilyen sokáig nem szoktak megmaradni Google szolgáltatások. Igen, ez véletlen, mondjuk azóta nem lens nek hívták, hanem beépítették a Translate applikációba. Hát illetve a lens meg megbeépült a Google applikációba, és ott az mindenféle mást is tud kép, info alapján keresni, meg azonosítani. Igen, volt egy Gogoro nevű villanyos csodarabogó, amihez megosztási platformot is próbáltak kitalálni, aztán kiderült, hogy a világnak tulajdonképpen... Hát ha nem is, nem, nem erre van szükség, mert szerintem erre szüksége lenne, meg most is üzemel Budapesten Blinky nevű ö, megosztó talán még, ha nem el a Covid. Ne, van, azt hiszem. Viszont, hogy városokat, ö, hát lényegében szétdobált ö, rollerekkel lehet igazából leigázni és megalázni. Ö, ennek a csődben menésében azóta is nagyon vágyom, vagy azóta is nagyon várom, de még nem. Volt egy magyar a Maszat egy, ami akkoriban tért körbe légkörbe és égett a szét. Az nagyon menő volt, és, és, és, és. Euh, ja igen, vettem annak idején, hú, de jó és én is, felejtettem valakinek elajándékoztam a Gramofon nevű dobozt, ami annyit tudott, hogy rákötötted a erősítőnek az egyik bemenetére, adtál neki áramot, és rá lehetett streamelni a Spotify-t. Jó. és bármit Spotify-osított, tehát ez a kategória azóta a Google is adott ki ilyet csak chromecast meg azóta bele van szerelve minden modern erősítőbe, ami egy picit is drágább a legalapabbnál. Figyelj, öt évvel ezelőtt egészen mai dolgokról beszéltünk, vagy olyan dolgokról, amik ma még mindig vannak, vagy legalábbis éreztetik hatásukat. Csodálatos, de szerintem akkor viszont már tényleg meg kell azt is nézzük, hogy miről beszéltünk egy évvel ezelőtt, tehát 2020. januárjában. Igen, ezt folytatjuk a következő adásban szerintem. Jó. Nagyon jó. Állandó rovatunk lesz a visszatekintő. Ezt, ezen a szellemes néven fogjuk nevezni. Vagy van még ennél is rosszabb név? Nem nagyon tudok érteni. Van. A visszapillantó. Jaj. Visszapillantó rovat. Ugye az lesz az igazi? Igen, igen, igen. Amiből belenézve, hogy mindig nagyobbnak tűnnek a mögöttünk levő tárgyak. <gül> Ahogy azt Mítloff meg is énekelte a hasonló című számában. Már a Visszapillantó című számában? Nem, az Objects in the Rearview Mirror című számában. Ja, értem. Meatloaf azért sok mindent elkövetett a rock and roll balladák ellen. És mellett. Nagyon szeretem, de ettől végig így hihetetlenül dal. De szórakoztatóna. Van az a helyzet, amikor az ember naplemente után autózik, és úgy gondolja, hogy lehúzott ablaknál itt az ideje. Hát vagy, vagy ilyen izé kardos, bőrruhás hősmetált, vagy pedig meatloaf üvöltetni. E, jó, ezzel a képpel szerintem elbúcsúzhatunk, amint uh, mindketten lobogóhajjal uh, ülünk a te szívikedben és közben szól a egy is így, és ellovogolunk a Lemenő nap felé. Sziasztok! Sziasztok!